DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Möödunud nädala alguses leidis aset sajandi kõige laastavam maavärin lähisidas. Kaks kõige võimsamat tõuket tugevustega 7,8 ja 7,6 magnituudi purustasid vähemalt 10 000 hoonet türgis ja samuti tuhandeid süürias. Tõuked olid nii tugevad, et neid oli tundaga naaberriikides Liibanonis ja Iisraelis. Iisraeli valitsus oli esimeste hulgas, kes otsustas katastrofi piirkonda abisaata. Abi osutamine Türgile tundus paljudele nagu vahendase teritoriumile astumine, vaatamata sellele, et asja olid Iisrael ja Türgi oma diplomaatilised suhted taastanud. Iisraeli meedias käis mitmed kordi läbi Türklaste poolne tänulik suhtumine nende saabumisse, vaatamata viimaste kümnendite heitlikele suhetele. Veelki keerulisem kui Türgiga oli otsus abi saata ka Süüriasse. Iisral on Süüriaga seisukorras. Iraan kontrollib suurt osa Süüria teritoriumist ja peab seal enda militaarbaase, mis ohustavad otseelt Iisraeli. Iisrael on viimastel aastatel annud Iraani relvasaadetistele iganädalaselt õhulööke. Nüüd, kus vahendale abi vajas, otsustas Iisrael ka abi saata. Tundub, et Iisrael on omaks võtnud uue testamendi oma vaenlase armastamise kohta. Keegi ei ole ametlikult avaldanud, kuidas Süüria Iisraelile abipalve saatis – Teatatud on vaid, et ta tegi seda diplomaatiliste kanalite kaudu. Iisraeli meedia teatas, et palve Iisraelile Süüriasse api minna edastas Venemaa. Iisali abi naabritele on mahukas ja tuntav. Api läks üle 400 inimese koos vajalike vahenditega. Apistajate hulgas oli kaitsevägi ning abiorganisatsioonid Israelit ja United Hatsalaa. Lisaks päästevahenditele viis Iisrael kaasaga kannatanute jaoks esmatarbe vahendeid, seda eriti arvestades katastroofi piirkonnas valitsevate talviste temperatuuridega, kus mitmed olid pikki tunde olnud külmumise piiril. Iisraeli abiorganisatsioonidel on kasutada maailma tipptehnoloogia, lisaks sellel on neil ka aastate pikkune päästetööde kogemus. Juba esimeste päevade jooksul õnnestus neil ka mõned inimesed elusatena rusudalt välja tuua. Kindlasti oli neil abiks ka piirkonna hea tundmine. Kuna tugevad maaverine tõuked olid, tunda ka naaberriikides, polnud eriti üllatav, et kohe järgnes nõrgemaid tõukeid ka iisali maapinna all. Seal mõõdetud maaverin polnud küll võrreldav sellega, mis toimuks Türgis ja Süürias, kuid oli tuntav ja isegi hirmutav, kuna keegi ei teadnud, kui tugevaid tõukeid võib veel oodata. Põhja-Iisralis mõõdeti kolm maavärinat, millest tugevaim oli 4,1 magnituudi ja kaks nõrgemat umbes kolme ja poole tugevused. Lähi sidas üldiselt ja ka isalis on maavärinad tavapärased. Neid juhtub peaaegu igal aastal. Enamasti on nende tugevuseks 3 kuni neli magnituudi. Hävingud põhjustavaid maavärinid esineb umbes kord sajandis. Iisrali ajaloos on olnud maaverinaid, mis on segipaisenud terved piirkonnad. Viimane tugev maaverin 6,2 magnituudine leidis aset 1927. aastal. Tundub, et olles ise osaliselt samas paadis tunneb Iisrali rahvas kaasa naabritele, kes kannatavad. Lisaks üldistele andmetele avaldas mõni Iisrali meedia väljaanne päästeoperatsiooni kohta ka vähem teatud fakte, Kui Israel armee rühm jõudis katastroofi piirkonda, siis esimene asi, mida sõdurid tegid, oli palve Jumala poole. Seda edastati lühikeste fragmentide nagu videopildis. Kuna abiandvat rühmad jäid piirkonda ka nädala vahetuseks, andis pearabi David Lau teada, et katastroofi olukorras inimeste abistamine on ülioluline, Sabati reeglid lubavad ja isegi kohustavad selle ajal päästetõid jätkama. Jaarabi isiklik üleskutse oli kõigile nii türgis kui ka süürias, et nad jätkaks operatsiooni läbi kogu Sabati aja. Loomulikult on erakordne, et selle operatsiooni käigus unustati kogu vainutegevus ja erimeelsused ning keskenduti inimelude päästmisele. Jerusalemas Taavete linnast tuli päeva algele väärtuslik ajalooline ehe, kuld helmet, mis võisid olla kaelakee või käevõru osaks. Esepärineb Rooma ajastu lõppu aastalt, ligi 1700 aastat tagasi. Haruldane leid tuli välja viimastel aastatel väga intensiivselt välja kaevatavalt Pilgrims Roadilt, mis siis eestikeels on palverändurite tee Taaveti linnas. Pilgrims Road on lai promenaad, mis viib Taaveti linna lõunapoolsest otsast Siiloa tiigi juurest üles Templimäele, mis asub kuningast Taaveti aegse linna põhjapoolses otsas. Seda teed kasutasid palverändurid Jeesus eluajal. Siilootik oli kuningas Hiskia poolt ehitatud veereservaar umbes 2700 aastat tagasi. Ta lasi kaevata veetunneli kihoni allikalt linna lõunapoolsesse madalamasse ossa, et vesi oleks saadaval vaid linnamüüride vahel. Herodes suurlasi templi ümber rajada, müüridega toestatud platoo, kuhu paljud palverendurid läksid mööda uhked promenaadi pärast suplust tiigis. Umbes pikkune tee templimäele läks pidevalt üles, kohati teppide, kohati kalt Kuna tegemist oli suure veekoguga, mahtus seal ennast nii rituaalselt kui ka füüsiliselt puhastama suur hulk palverendurid korraga. Kui umbes 15 aastat tagasi leiti tiik üles, siis tulid välja ka esimesed astmed palverendurite teest. Selle peal on läbi sajandite tekinud kultuurkiht ja ehitised, Kogu vana Taaveti linn leiti üles ju alles ligi poolteist sajandit tagasi. Nüüd oli vajas, et tee välja kaevata. Selleks ei hakatud lammutama tänapäevasid maju, mis on kultuurkihi peal, ega kogu linna üles kaevama, vaid otsustati rajada sinna metallkarkassiga toestatud tunnel. Mõned meetrid haaval puhastatakse eesusaegsed aegse tänavatasandit kruusast ja sinna settinud materjalidest, mis järel ala toestatakse ja minnakse teega edasi. Puhastatud materjal viiakse sõelumisse, kus veeabil eraldatakse tolm ja tuleb välja ka kõik väärtuslik, väärismetallid, klaas, portselan ja kõik muu, mis annab kaega katsutavaid tõend materjale ajastukohta, mill tee oli kasutuses. Olen kahel korral viibinud selles erakordses paigas isegi. Kui arheoloogid oma tööd lõpetavad, siis avatakse sega laiemale üldsusele. Leid, mis see kord tähelepanu kõitis, oli erakordne, kuna tegemist oli ehtsa kuldehtega. Leidjaks oli 18-aastane tüdruk Hallel Feidman, kes materjali sorteeris, Kulla leidmine tekitas temas palju elevust ja loomulikult oli ta õnnelik, et sai olla sellise varanduse leidjaks. Kiidid ütlevad Taaveti linnast toimuvate arheoloogiliste väljakaevamiste kohta, et nad on muutnud ka kõige skeptilisemate teadlaste aru saamise sellest paigast. Kui enne pidasid agnostikutest teadlased kuningas Taavetit mütoloogiliseks olendiks, kelle kohta puudusid käega katsutavad tõendid, siis nüüd ei ole selleks enam usku vaja, vaid tema isik on faktidega tõestatud. Taaveti linnast on tänaseks juba välja toodud suur hulk esemeid ja tekste, mis kinnitavad piibli autentsust. Mühedunud aasta detsembri lõpul kiitis Euroopi Asamblee heaks resolutsiooni, milles palutakse rahvusvaheliselt kohtult Juuda ja Samaarias staatuse kohta nõuandvat arvamust. Sellist resolutsiooni soovis Palestiina autonoomia. ÜRO Asamblee nimetas Iisali kohalolekut Juudas ja Samaarias Palestiina autonoomia jätkuvaks okupatsiooniks, asustamiseks ja anneksiooniks. Rahvusvaheline kohus teatas nüüd, et kogub seotud osapooltet olukorra kohta kirjalike väiteid kuni 25. juulini ja kommentaare nende väidete kohta kuni 25. oktoobrini 2023. aastal, ehk siis tänavu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas Jüero resolutsiooni häbiväärseks. Ta ütles, et sarnaselt sadadele eelnevatele resolutsioonidele ei kohusta ka see Iisraeli valitsust mitte millekski. Juudirahvase jookub peeri oma maad ega oma igavest pealina Jerusalema. Ükski ühe roo resolutsiooni saa muunutada ajaloolist tõde ütlesta. Kahjuks on ühe roos endiselt enamusriikidel, kes mõistavad Iisali hukka kõigis võimalikes vaidlustes. Neid ei suuda veenda isegi asjaolu, et araablastel ei ole selle piirkonna ajalooga mingit pistmist ja palestiina riiki ei ole kunagi ajaloos eksisteerinud. Iisraeli minutid. Te kuulsite saadet israeli minutid. Saadet Mina on saatejuht Peeter Võsu.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 You are the giver of law, and you sit enthroned above all. For the Lord is the King of Kings, it is He who will save and victory. The nations will flee at the thunder, the thunder of your voice, thunder of your voice, the nations will at The thunder, thunder of your voice, thunder of your voice, the nations will flee. For you are the giver of law, and you sit enthroned the For the Lord is the King of kings, it is He who will save. The oh. rubber, the nations will scatter, the nations will scatter, the nations will flee. The nations will scatter, the nations will flee. The nations, the nations will scatter the nations will flee for you die the nations will scatter the nations will scatter the nations will flee after goda downer of your bones downer of your bones Kot Israel Iisraeli minutid